və bu sənamanı eşitməyə çalışıram sənin. Nə oldu? Bu sual. və tadiyyiz salah əni yani, vaxtiyyə. Yəni, namazı vaxtından keçirmək. Yəni, səbəbsiz. Ləqəyət yanaşmaq. Buxar rəhməqlərində bundan danışır və <coughs> burda Azıcaqlun rivayətində deyir ki, bir gün deyir, ənəsinin, ibn-i məliflə, radiyallahu yanına girdi. Xardaq minbərdəq qırmalar. Sınırla yola zəifdir. Hı. Deməli O zəhvəri deyir ki, bugün ənəsi minəlikin yanı və dəməkdə idi yəni ənəsi minəlik Gördüm, ağlıyır Dedim ki, nə ağladım səni Dedi ki, bir dənə peğəmbər sahəsinin vaxtından bildiyim, bu ki, namaz qalmışdı onu da artıq itiriblər Və burada Rəxməlullah, Buxarə Rəxməlullah bir vayət gətirməkdə yəni itiriblər, ənəs bir mənə ki, <gülüyor> burada yəni, sözü budur ki, yəni geciktirirdilər, vaxtında qılmırdılar, yəni itiriblər, o da öyle yəni, tartıb qılmırdılar, yəni laqə edən Bu göstərir ki, sahabələrin yəni, adi məsələlərdə də yəni fikir vermələri və şiddətli olmaları və bu olaraq təsir etmələlədir. Çünki ələm Ənə-Sünməlik sahabidir və ələm sahabilərə var idi artıq idət çünki Ənə-Sünməlik dəməkdə idi və artıq fitnələr və s. əsar olmuşdur və irza çıxınmışdır qədərilər, xavar işlər müərtəzillər və qeyfləri artıq cür və zülə qidərə verməyə ona görə bu da təhsil girdi həttə ibarətdə ona görə müəyyən şeylərdə dəyişikliklər başlamışdı bu sahabini köyləldirdi və sahabi də radiyallahu anh qeydlə olunduğuna görə həccacın vaxtı idi həccac da bilirsiniz zalim patşahı idi həccac və Bir az üzülüm ediyib, bir azı o laf çox. Müslümanlardır, lakin günahçak Müslümanlar var. Yüz binlər Müslümanlardır, öz əlinlə başını kesilir. Yani, Üçdən sahabını öldürür, gözü. O Həcəbz ordan sağlam idi və ona vaxtı idi. Ben isminimə ediyib, Sadiyallahu anh, gəlib şəmə və görür ki, namaz vaxtında qılılmır, geciktirilir gəldil, gəldil. Ona görə ki, gecikdirilir. Və buna təsir Ona görə o çox ki, girəndə gördüm ağlayır. Və baxın ki, Ənəsə vətiyə bu sözü o vaxtlar qeyd olunub, yəni ümummən o vaxtlar hər yerdə. Çünki ə, qeyd olunur ki, Dəməşqdə, yəni Dəməşq və Bəsrədə Bəsrə, Kufə amma qaldı ki başqa yerlərdə yox çünki Ənəsə sədiyyallahu deyir gəldi Məkkəyə orada da Əmir ibn Abdüləziz idi. Rəhmetullah rədiyallahu deyir ki, məndə yani orada dedi ki, belə hadisələr olmalarına danışır. Ənəsəcə rədiyallahu anhu onu göstərir ki, necə İbn Sa'd Tabaqat kitabında qeyd edir bunu. Lakin Ənəsə rədiyallahu anhu sözü bu sözü Şamla Bəsrə etdi və yəni namazı laqeyd, yəni namazı qınmamaq yox, namazda vaxtında laqeyd yanaşmaq, yəni vaxtında qınmamaq. Ola bilsin, artıq məniyyən şeylərə dəyişiklik var idi. Ola bilsin, laqeyd yanaşırlar məsələn. Onun kəsə sahabi yəni, sünnətlə sünnətə həris edirlər. Abə məsələn, səhvdə durmaqda ayrar edilmə, artıq zərb edir sünnəyə. Onun belə şeylər fikir verərdilər və Yəni, digər dəraqda bu, dəyişiliyir, dəyişilir. Yəni, onu göstərik, yəni, indi məsələn, görürsəm, bəzən deyirlər ki, topuq-topuqa qurandır, belə pis baxır sənə. Deyin ki, İkincisi də, o düşünün qəlbi bağlanır, qıfırlıdır. Girmir orə işinə. Deyirsən, piyanda salsıqqıyıq, deyir ki, girmir. Və təbii, onu göstər, sahə biləncə, sünnətlə girəndə yəni, necə edirlər? Və sonra, Rahim Allah, Buxari qoyrub və Musalli yunəcə Rabbəhu Azəvəcəl Neysə namaz qılan Allah'ı, Allah'la elə bir ki, danışmağı, Allaha dindirməyi Və burda, rəximəq Allah, ənəs, yəni, ənəsdən vaiddir, gəlir ki, peyamqar salsın, deyir ki, birimiz -bir namaz qılanda Allah'la elə ki, münacat edirsiz, danışırsınız. Evet, Və ona görə səhət fərməyə. Səhət fərməyə. Fərmək istəsə ya sola ya da ayağının altına. Ayağının altına sola Belə sol tarafa, o ayaq sıya. Birdən namazda məsələn, Namazda birdən dan səbirdan elə bir şey. Elbəttə məhz təqsir. Düzsən bu məsciddə yox. <gülüyor> Aydın <Aydınlıyor>. oya. <gülüyor> nə soraq? Rəhiməhullah burada, buradadır. Ümumiyyətlə həmsinə və adabla namazdan çünki bayırda da, namazdan bayırda yəni. Lazım deyil, bu məsələləri fikirləşəndə fəranda məna lazım deyil. 5 metr qavağa çıxıb və ya sağa. Yaxşıdır, sol tərəfə özlə yerə ayaqsə, yəni qeyd olmaq ki, yani, çox zəhl olmaz. Bu ədəbdəndir. Ayıb həmişə ondur, sonra sonra onu eləyəndən sonra-sonra geri basdırasan onu və itirəsən. Qalmasın yerdə. Bu ədəbdəndir. Çünki başqa nasillər gəlir. Namaz hətta qeyd olunmur. Məsələn, Hümeyl əhrəmanın da Deyir ki, qibləyə tərəf tüfürmə və sağ tərəfə də tüşürmə. Nə vaxt ki, sol və, və ayağın altında orta yemə namazda və görsən hər namazda hər namazdan bayıra adı məsələn fərmə mərasində yəni bu şeylərə fikir verməli. Hətta burada ən əsası başda o ki, rəhmetullahi və rəhimi bir səcdədə də möhtədil olun. Yəni səcdənin bütün əhkəmlərini yerinə yetirin. İt kimi səcdələməyin. İt kimi, yəni dirsəkləri yerə qoymayın. Yəni görsən, bəzi qardaşlardan da görsən, olubsan təsədi və bilmir, səcdəyə girəndə dirsəyini də qoyur yerə. Olmaz, gerək qaldırılsın Yəni başlasın, nəhnəliyi səcdəyənə dirsəyini görə qoyurmaq, həm qadınla, həm kişiyə Çünki qadınla kişiyin namazının arasında bir daha paltardır səhəl Paltarda Yəni qadın başını qaldırır, sayır. Ayaqlarını da lakin hərəkətlər sözdə, həsan qaldı. yəni bir dənə bileyə zənail, bütün ruhunu qaçırır, qaldı. Namaz qaldı. Ancaq qaldı ki, kişi isə, yəni kişi ilə qadın arasında fərq yoxdur, bir dənə halpadır qurban. Ayaq da bağlı olmaz. Necədir? Ayə qadının namaz qalandı ayağı görürsənsə əni tutar ki, məsələn çoxar qeyməyəyəm sən namaz batırdı geri çoxar ayaqla örtə və bir dənə əh, iləyəcəm 190 Açıq ola bilər, və övrət saniyəyəcəm Lakin qalan yerə övrəddir və burda raxım Allah yəni buyurur ənəs minəlik r.ə. Peyğəmbər salasın, deyir salası ki, səyicədə mərtədir olun yəni bütün haqqınız, onu verin səyicənin tələsmə, getdi, əzaq hamısı yerində olsun, dəyəsin və İt kimi birşeylərcəyi yorulmaya. Və s.ə.q. Allah deyir ki, bə, bə, və ışıqın məsələsi və küfürəndə də qabağı məsələ tuturməyəm. Çünki Allah s.ə.ələ müsəbətdir, yəni bu da məsələ. Həlindir? Və s.ə.q. Allah, başqa məsələsi bu qalsın, gələməkdən qalmaq.